Cedinho、fazer o、um、lanchinho, laranja, capela e tipão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, p r e s u n t o e melão. Quero comer toda hora uma t o r t a de amor, a bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de t o r r a d a e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de t o r r a d a e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobre faz mal! Mas que comilão! Não, não, não! Oreio, o e i o almoço, um bife bem grosso, b o l e t a batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilha depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e m a n j a Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar? Será que vai dar? Não vai aguentar. Um, dois, três, comer, comer. Eu não como, me dá no meu strip, me ataca a gripe, não posso dormir. Incha meu sol, h o solo, se u fico tão fraco, que a t é o、um、mosquito, vai me destruir. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer. Comida de um mês? c o m e n d a outra vez! De uma só vez? Um, dois, três, podem comer! comer. comer.